Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Det monumentala sketåret 2018 sjunger inte ens på sista versen utan vi är snarare inne på utrot och har redan 2019 års soundtrack i sökfönstret om det blir ett år av flygande gladpunk, mellanmjölkig Svensson House eller deppig skära sig i armarna dist ligger fortfarande i framtidens sköte Allt kan alltså hända, Surprises. Ni lyssnar på årets sista avsnitt av bb på gt.se Som mest handlar om IFK Göteborg Det är avsnitt 165 Och var Illuminati och de gubbarna har att säga Om just den siffran i samband med detta Det kan ni ju sitta och fundera lite på Hur var julen i Casa Adela Glimberg då? Den var bra Jag var hemma hos mina föräldrar och upptäckte... Unikt? <laughs> ja <laughs> kollar ni på Kalanka klockan Nej, jo, tre? Men, jo, det, vi, alltså, vi kollar inte på tv en enda sekund det, min, ma, min mamma är ju också numera vegetarian, utom då att hon äter både kyckling och fisk ah, okay. så det är Riktig hobbyvegetarian Orent så ja. <laughs> men, men i alla fall det jag upptäckte mot mina föräldrar är att hela mina föräldrars hem är tapetserat på bilder av deras favoritbarn vilket då är min lilla syster. Det är så fotosessionbilder på henne i alla rum. Ja men det märkte jag när vi var ju där och poddade någon gång i år. Jo men jag. jag tror jag kanske har blivit så här som man säger hemmablind kanske. Ja här var be här var Bea, här var bea. Ja, jag. Har inte tänkt på det. Ja. Det var det, det ju tvungen att påtala då. Och då sa mamma, nej men du hänger inne i sovrummet Och då var det en liten svettig bild På deras absolut mest lyckade barn Som satt ovanför deras säng I någon slags size. Hon, hon, hon förnekade alltså ja, ja, Favoriseringen ja, ja. Ja, ja Hon bara, du hänger ju ovanför min säng liksom. jag, jag måste också säga att jag är lite seg nu Jocke För att vi ska ju liksom försöka Städa av en podd och hålla lite tempo Och vara lite goda glada här Men du har ju så här. Suttit i tre timmar nu Nej, två timmar kanske Och så funderat på vilken låt vi ska ha Så det blir väldigt spännande Det har så mycket på den här högtalaren Som står till vänster om oss så här, Den här låten är god, den är god Så vi får men, se vad vi landar i Vi är lite sletna, det är mycket nu Men det är mycket kul också Ja, men vi håller ju på med vårt lilla restaurangprojekt Och idag fick vi ju faktiskt nycklarna till den Till det som kommer bli Restaurang Olividal. Helt okomplicerat var det <laughs> Vi skulle komma till en tom lokal Jag måste fråga dig, var den tom Jocke? Ja, men sån här på all inredning En helt enorm så här, salladsbuffé i marmor <laughs> För stor för att ta ut i, genom dörren Och sen typ, allmänna matrester från de senaste tio åren och, och 65 bord typ stod där inne Va, Vill vi ja. inte ha de här borden? Va, de är jättefina Nej. Nej, vi har köpt en tom lokal Ja, så att, Han skulle det, tömma dem nu Det vi får se. Det fanns all anledning att bli lite trött I alla fall ja. Men vi, jag tror vi har lyckats få ihop det här Om ni har hört Jocke bli arg Vid olika tillfällen så kan jag intyga att det idag var ett sånt tillfälle Men jag tror att det kommer lösa sig på bästa sätt Ja men det här ska ju faktiskt bli Så jävla roligt rent ut sagt Framförallt när alla pusselbitarna Är på plats Men var i processen är vi nu ungefär då Patrik Halvvägs Nej. Vi har extremt mycket kvar att göra Bara för att få nycklarna så innebär det inte att vi öppnar imorgon Det är några månader kvar Vi går in i renoveringen där 2 januari och blåser hela lokalen Det ska bli väldigt väldigt roligt Något som är väldigt skönt är att vi gjort klart med en riktigt duktig kökschef Ja, och vi ska faktiskt göra ett lite speciellt upplägg med honom vi kommer att söka med ljus och lykta efter någon person som kommer ta över efter honom, kan man säga så? Så kan man säga. Ja, för den här personen som vi har anställt är nämligen expert på att starta upp nya restauranger och bringa ordning i kaos. Så vad vi söker som ni jättegärna får hjälpa oss med det är en person som kanske jobbar som kock idag är duktig, driven, har framtiden för sig Låta låter som någon sorts talang som någon sorts obskriv spelaragent eh, plockar fram. Är det här vår restaurangakademi? Ja, men precis. Ja. Eh, nej, men någon som känner att man kanske är redo att ta nästa kliv och att lära sig att bli eh, kökschef på vårt ställe på mm. restaurang Volivedal så småningom. Och kanske du känner att nej, men jag är inte riktigt redo att ta steget till att ha den ledande positionen men gärna skulle vilja ha kock på restaurangen. Det kan vara så att du kanske går på Ester gymnasium och tar studenten nu till sommaren. Eller kanske du har varit ett par år på en annan restaurang och känner att nej, nu vill jag gå vidare i min karriär och börja jobba på ett riktigt spännande projekt. Så kan man också ta kontakt med oss. Är det är bra att berätta för folk hur de ska känna. Det är. <laughs> jag. tror att man kommer känna att det är jävligt roligt. Vi behöver en kökschef-prospekt. Och vi behöver även folk till övriga köket om man säger så. Ja. Och om ni känner er manade. Så får ni jättegärna maila en liten CV. Till joakim.olivedal.se Och jaga på era polare också. Det är väl svinroligt om de står i köket hos oss. Bli arbetskompisar med Tobias Hussein till och med. Ska vi ta och säga ett jättestort tack till våran sponsor Melrose Company som har varit med oss hela året som huvudsponsor. Ja men det tycker jag, måste verkligen tacka Mellros för två saker Dels för att de har velat vara med och samarbeta med dig och mig Och våran lilla podcast Men också för att de har fått mig att känna mig som ungen Hur då? Nej men jag har ju helt plötsligt på mig fräcka kläder det har jag inte haft innan. Ja, du har en rosa tryck på tröjan idag. Bara, bara en sån sak. Bara en sån sak. Så det är så modig jag har blivit. Bär upp med? <laughs> Men det är så. Tack så jättemycket. De har ju nu då en riktigt bra mellandagsrea. Så det är verkligen fyndläge om man vill hitta en riktigt schysst outfit till nyårsafton till exempel. Och jag är ganska övertygad om att den även kommer fortsätta en bra bit in i januari. Så det är bara att ta sig dit och fynda på de eh, grymma kläderna. Och glöm inte att säga att ni lyssnar på BB-podden när ni pratar med personalen där. Så lova jag att ni får en lite bättre deal. Eftersom vi ju är inne på årets sista rungande timmar här nu snart. Så tänkte vi ta det helt unika greppet. Att eh, utse årets vinnare i ett antal kategorier Helt randomly selected Som de säger i tullen eller det, till en. det galan ja, jag, Nej, vi ska inte ens gå så långt oh, oh, Ut Utan vi, vi gör som alla andra Och utser lite årets bästa Årets sämsta, årets eh, mest Wild and crazy Ja <laughs> har, har det någon status den här listan? Då? Jag tänker som den gamla klassiska inne i listan Är det här den som tar vidare hen? Ja liksom? <laughs> Jag vet inte vad du menar med Nej, det jag... överhuvudtaget. Men eh, man kan ju göra På, på två olika sätt då. Man kan ju tänka innanför boxen Och hålla sig till IFG Göteborg Så kan man tänka utanför boxen då Och, och, hålla, och gå mer på allsvenskan i stort mm. Men vi gör väl båda Det tycker jag ja, Ska vi börja med, med det utanför boxen Ebba von Sydow approve Ingen aning om vad du snackar med om idag Men det, det, det, det är bra Jag är jättetrött det Ja det har, varit, det har varit en hektisk tid Det är så jävla ointressant för folk att höra det hela tiden Stup, stup i kvarten får ja, man höra att man är trött. vi är. Ja. Sitter här och gnäller liksom. ja. ja, nej men då kör vi Årets, tror vi fanfar Årets gula väggen Mm och vad är det här för kategori? Ja, men gula väggen är ju... Eh... Det är något som blir jävla söndersatat, helt enkelt. Ja, han aldrig sagt han säga innan du... Ja, nej, men du... Jag, in, jag insåg att du kanske tänkte säga fel, ah, så att jag rättade innan du säger nej, fel. Nej, men, men gula väggen är ju söndersatat, töntigt och eh, de påmålade jävla fasad för att, för att låtsas vara något man inte är. Mm. Årets gula väggen går till Kennedys jävla öl. Helt enkelt. Mm. För helvete var det håller på att tjata som den. Man var ju trött på den sekvensen redan innan liksom all öl var nedsval i struppen. <laughs> ja. Då hade man ju sönderexponerat färdigt liksom. Kändes det inte väldigt mycket Hammarby också att man sen efter det gjorde en video på engelska för att man skulle vilja få den att gå abroad. Som Look heter. at us, we're ja. so fucking sköna. Där man då Bubba försökte... från det Södermalm. Där man försökte då... Eh, eh, alltså inte rekonstruera, men man försökte göra en video där, man, där då Kennedy planerade hur det skulle gå till. Att han säger, du, du kapas där så att jag kan lägga in den där, sen springer mm, jag här. Mm. Och så övar de då genom att kasta en öl från läktaren. I så fall får man ju säga att de från. satte den rätt snyggt. Men det är inte det, utan det är så med väldigt mycket nu för tiden. Det är ju kul när man ser det och sen ja, nu var det ju mål mot oss, det var inte så kul kanske men, men sen så liksom det går inte att hålla det på en lagom nivå. Allt som har det minsta lilla liksom, substans av någonting blir ju helt totalt sönderfräst i media liksom. Mm. Så, uh, Den som tror jag tycker det är jobbigast att se det, det är Tom Amos. <laughs> det var inte, var inte alls kul tyckte han. Nej. Ja, vi rullar vidare. Yes. Årets resa. Vad är det då? Ja, jag, jag misstänker att den går från de dalsvenska skogarna till Solna. Ja, men precis. Vi var inne och gnällde en del på Östersunds resa. Så den har fått en egen kategori. Men årets resa är alltså att Robin Jansson är från Bengtsfors. Och hur helt sjukt det tydligen är. Han har jobbat i en stålfabrik! ja nej, men det, det säger mycket om mycket Det är också en, en ganska stor touch av, av detta som vi var inne på liksom Att saker kan aldrig sluta chata om Men det säger också Ganska mycket om den liksom, Stockholm-centrerade publikens liksom, Uppfattning om, om landet liksom. De allra flesta Fotbollsspelarna som spelar i Stockholm så Kommer inte från Stockholm Men liksom, han kommer från Bengtsfors Gud så tokigt det och så kör man det lika många varv som Kajnerisöl och så, ja, så sätter man i halsen. Ja, har du varit i Bengtfors någon gång? Ja, men det har jag. Ja, jag har varit där i Spe tjänsten. Ja, det har jag, även jag har varit. Det är en plats jag ofta lämnar ganska snabbt. Ja, men det, alltså, det, därför det, det blir ju det bara mindre liksom spektakulärt. Det är väl klart han drog därifrån. Ja, brukar fly till Billingsfors för att få lite egen tid. Jag har ja. varit i Bengtsfors. Årets luftslott. Ja, det är ju lättast idag. Gissa? Östersund. Ja. Det som man kan, kan man säga som, som blir förlängningen av det liksom. Visst man tycker att ah, nu fick de vad de förtjänade Om, man nu, om de nu får vad de förtjänar Och om de nu förtjänar det Tycker det. man inte alltid de är motståndare eh, Men det som är förlängningen är ju att Vad som än händer Med Kindberg och Sösund och hela grejen Så har de ju liksom Arbetat upp ett kapital Och en spelartrupp som är byggd Helt på fuskpengar liksom jag kan tänka mig att det är många som stör sig så här, Fan vad ni älta röster sönder Hela den biten Jag tror inte man har förstått riktigt allvaret I det de har gjort Vi pratar om Kinberg som med ganska stor sannolikhet Hamnar i fängelse för Vi pratar om luftfakturer Som är skickade mellan kommunalt bolag Och privata aktörer Det är ganska det är ganska tuffa grejer De har gjort Det är avancerat Nej, men det, det är väldigt genomtänkt och väldigt skickligt gjort. Det är synd bara att det blir synat om man ska säga jag så. Det också var väldigt brötsligt gjort. Ja, det är ju där problemet ligger. Så det är verkligen ett stort luftslott och jag är osäker på vad som händer med Östersund. Ja. Hade jag på riktigt varit spelare i Östersund så hade jag nog pratat med min agent och sagt du bör nog kolla mina alternativ här nu för det finns en ganska stor sannolikhet att jag står som bossman här om ett par månader. Ja, och vi fortsätter lite i samma tema. Eh, jag har en kategori som kallar årets systemet. <laughs> och det är ju den helt underbara, liksom, blunda för allt som, som, som inte passar oss. Och att eh, Daniel Schindberg nu, han ska ju sluta som ordförande då. Det Men passar han, sig inte att han är i föreningen. Han kan ju inte stå på de kontorna, så att säga. Nej. Men. Han ska fortsätta däremot som bollplank i, i föreningen. Alltså han kommer inte styra någonting där. Det... Nej, först så steppade han då ner. hade inget eh, operativt ansvar. Sen så skulle han bara avsluta det han hade påbörjat. Sen har varit med i varje process ändå. Och nu då när det börjar dra igång och det blir känsligt. Då steppar Kinberg ifrån. Men har accepterat på Östersunds önskemål. Precis. En roll som bollplank i föreningen. Där han då antagligen ska sitta från kumla och bolla idéer typ... Jävlar vad det kommer bollas ja, Jag, jag ja, förutspår ja. att det Nej. kommer bollas Vi får se här nu och vi, vi, får se så här. vi ska också säga det verkligen Kinberg är fan inte dömd innan han är dömd Men mycket talar för att han blir dömd Ja Och att han kommer bolla väldigt mycket Yes ja. Årets Saida lägger vi upp här då För att fortsätta Vi, vi måste gotta oss lite mer i detta <laughs> Saida var ju alltså någon sorts orakel va? eller mm. ett medium eller? Hon gissade saker och som blev det ibland så Jag tror fler folk tog min Bara från Syda för referens det ja. Inside, men det... ja Årets sida nummer ett är i alla fall bb och campus Jackson. När vi långt innan Hade full koll på hur det låg till Var det tre år sedan? Ja men typ Det är ju någonting som är lite fishy i Östersund och Runt Östersunds fotbollslag det...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 den staden. Årets nummer två, det kommer ju nu då när jag förutspår här då, att Östersund knappt kommer få något straff för det här. Ja, du menar att du, du säger det redan nu? Ja, ska, för... Kan vi plocka upp det här? Om, <laughs> om tre år. Ja precis. Jag skapar mig själv framtida Joakim-material. <laughs> <laughs> eh, nej, men det är alldeles för många som har investerat alldeles för mycket i Östersunds resa. <laughs> De stod ju för fan på fotbollsgalan och körde sin inmarslåt och körde något jävla steppdansnummer. Liksom. Så insyltade i alla. Det är för svårt att tvärvända ifrån det. Eh, det är ganska många som i den debatten också faktiskt, har jämfört med när Blåvit hade en roll. <går> en roll? hur det kan man säga. Blåvit var inblandad i den här skatteskandalen för den här massa år sedan. Mm. IFK blev inte tvångsnedflyttade. Men jag ser en ganska tydlig skillnad i detta. Eh, sen hur saker och ting verkligen låg till back in the days. Det vet väl bara de som var inblandade. Men det som man i alla fall kom fram till i rättegångar och så vidare det var att det var tjänstemän, alltså sådana som arbetade för klubben som hade begått brott och att IFK till och med blev ett brottsoffer det var väl tweakat till... Yttersta kanske Men i fallet med Östersund så är det ordföranden Det är han som bestämmer Det är ingen som har blivit lurad Inom Östersund Utan Östersund har lurat de andra Där har du skillnaden Årets gäst i BB-podd Har du några förslag, Glimmer? Och nu måste jag tänka tillbaka För vi har varit ett ganska långt år Men jag måste ju säga att André Kalisir Var väldigt trevlig med mig i podden Han överraskade Ja, han var, han var trevlig var han mm. Min måste jag Måste säga att det avsnittet vi gjorde med Thomas Willbacher blev bra också Innan AIK, det var mycket som Limmade, vi kom fram till att vi gillar Vi det här är inte bra Var det, var det bra, tyckte du? Vi, det var ju inte bra att vi kom fram till att villar vi varandra Men det var ändå trevligt ja, ja. <laughs> Så kan man säga En överraskning vi hade också, jag måste säga att Kenneth Andersson Överraskade också, det måste jag säga Vi rullar vidare med årets Clickbait-polis Uh, där måste man kanske göra ett eget heder som nämnde till oss själva där. <laughs> för vi gjorde ett, ett poddavsnitt som hette Håkan Hälström. Ja, fast det är ju inte okej. Okay. Det, det var ju medvetet. Ja. Ja, du menar att det var, ja, fast det var ju för, för att jävla med alla som klickbitar. Ja, fast man hamnar ju också lite i, i, i samma. Jo, men det var ju för att vi tog det till sin spets för att liksom visa så här kan man göra. Men vi kan ha funnits en annan som klickade på det avsnittet i, i hopp om att det var en intervju med, med Håkan Hellström. Det skiter det var någon grönsvart som råkade klicka av det är tro om att vi hade stulit en Hellström till Givsköteborg. Vi <laughs> claimade honom och vad fan vad det vi gjorde? Jag vet inte. det var, det var Ja, det var vad det var. ja Men självklart får ju ändå priset gå till GP. Va, ska jag, vänta, vänta, vänta, innan du ger priset till GP måste jag bara säga blir vi inte då årets klickbait Barack Obama talar ut? Som var det bästa avsnittsnamnet vi någonsin har haft Det var också simma i de vatten ja, okay. Men GP måste ju få det här På grund av hela den här att Helt sjuka Som typ fortfarande står på GPs. GP De har fortfarande rätt mm. Helt sinnessjukt Och mer sinnessjukt är väl efterhanteringen egentligen Där man liksom fortfarande låtsas Att, att nej, men det vi hade rätt Men det var bara att de ändrade sig sen På grund av att vi hade rätt mm. Ska vi ta idioten också när vi ändå är igång, eller? Det kan vi Det är väl en som har stuckit ut eh, i år och dratt på sig ganska mycket eh, negativ uppmärksamhet från Blåve till Portrava. Ja, men jag minns när vi fick det beskedet. Jag satt på en bar i Thailand och när jag väl läste detta så tänkte jag Oj, vad är det för jävla gift? Det har man blandat i mig nu, för det här kan ju inte stämma. Men mycket riktigt så presenterade Sören Rex av Malmö FF. Ja, det var fan med en riktig jävla spark i ansiktet. För det var också så precis i ett läge där man hade börjat tro lite på att saker och ting skulle bli nya och bra. Mm. Och så här, när Sören lämnade Blåvitt så vet jag ju då att det kanske, kanske fanns anledning att han gjorde det och så vidare. Eh, med kontraktförslag och grejer som inte var helt 2.0. Men... Det är inte det som är problemet Problemet är att han går liksom, till en av de enda klubbarna Som inte funkar liksom. mm. Och det kan vara hur mycket snack om Att det inte fanns några alternativ Fram och tillbaka hit och dit Men jag köper inte det För det är så jävla många människor som du gör illa Genom det, du får faktiskt tänka på dem också Ja, men vi tog emot det här beskedet och blev ganska ledsna, men sen så blev vi ganska balanserade sansade, och så kände vi väl ändå att nej, men det är väl dags att vi kanske uppdaterar Sörens avsnitt, för han var ju faktiskt gäst hos oss i BB-podd så vi har gjort ett lite annat alternativt avsnitt, vi gjorde väl det redan i januari 2018, men det ligger kvar där ute tror jag. Ja, men gå in och kolla poddappar på bb -pod och Sören Rex, så kan ni hitta ett fint avsnitt. Ska vi ta nästa kategori som bör vara årets cykning då? Ja, årets cykning. 500 miljoner och bara en jävla massa inlägg. Som den cykningen från Poja bet i skallen på Magnus Persson. Och jävla var det slogs inlägg och jävla var det inte funkade. många som var rädda innan det när han pratade om några inlägg? Just att säga, kitt nu är han ute och vevar på här. Han är på riktigt farlig mark. Men det löst sig nästa kategori, den följer lite i fotspåren där kan man säga, det är årets pajas som vi ska utse, och det får ju bli Magnus Persson som står på presskonferensen efter och berättar för hela världen att Malmö var så oerhört mycket bättre än Blåvitt, och så vidare och så gjorde han så, efter varje match de förlorade, tills han fick sparken Vi går vidare till kategorin årets kiss-ass det är väldigt generiska kategorier här det är <laughs> de vanliga bara jag säga det det ser har aldrig hört det för men någon ska bli den första att bli utnämnd i årets kisshäst kanske. Ja, är det en hängaft du har här som börjar bli tragisk? <laughs> jo, men det var ju det jag fick höra när jag ifrågasatte det här ryggdunkandet. det går till den nystartade sajten Fotboll Stockholm i Stockholm. För att de på ett så genuint sätt har lyckats rapportera om Hammarby, AIK och Djurgården på ett noll procent kritiskt sätt. Alltså det är bara Sköna artiklar om hur goa de är där uppe och hur duktiga de är och rena PR-artiklar om deras årskort och, och allt från himmel och jord. Det handlar bara om att få en skön stämning och vara polare med, med gänget där uppe. Jag, ty jag tycker det är så jävla trött Jag tycker också det är så bra att de själva då hävdar Att relationen mellan dem och klubbarna Nu är frostigare än någonsin Och så har de en bättre relation Än vad jag hade till mitt marsvin Gustav som jag klappade med hårs hela jävla dagarna Ja men så är det som sände live Från här Robin Jansson tar med sig eh, SM-pokalen till Bengtsfors eh, Folkets park liksom eh, så, så, Men det är en frostig relation det. är det. 100% reklam liksom det det. Årets tweet då. Vem går det till? Ja, då, då får man leta lite arkivet Men jag har för mig att Efter Brovitt mötte häcken i första matchen Och, mm. och vi vann där, så, så var det en kille I häcken som var ute och twittrade lite Ja Han som hade checkat torsk i en viss fotbollsdamp i väldigt många veckor För att tappa lite vikt Det var Mustafa El-Kabir och vad fan var det han skrev nu igen? Ja, men det handlar ju om att han först då eh, skrev till Linus Pettersson, journalist på GP eh, Något synligt svar till honom när han sa att han inte hade fått någon intervju med Mustafa Och då gick det andra folk in och började eh, käfta lite. Ja, käfta för att han hade en ganska syrlig ton då. Och då började Mustafa skriva att han, skulle, eh, att han eh, hade bråttom för att han skulle ligga med deras mammor och grejer Nu skulle det ätas bajs till höger och vänster ja, nej, det, ja, det, var, var, det, det var on fire ett tag det var det var on fire. Och, då, och visste man ju, man fattar det är ju verkligen Hur Malin Jonsson Som tack och lov där och då var mamma ledig, Slet sitt hår Hemma då hon är någon sorts PR Marknadskommunikationschef hos BK Hecken. Det var tuffa timmar För henne, det var nästan värre När Peter Appelqvist tvingades Vara marknads- och kommunikationschef Hos eh, Bromma på pojkarna I samband med att Louis Pimenta ville att alla Skulle visa balls, han hade också en Häftig timme i jobbet där Årets domare Årets hangup! Ja, det är ju inte min hangup på fotboll i Stockholm då som jag har. Efter, när, jag, när jag bara liksom lite, lite förkynt påpekar att eh, ni ska inte ta och granska klubbarna också. Ni, ni ska bara göra reklam. Ja, mm. eh, kanske lite hangup då. Men årets hangup blir ju ändå Robert Laul, Poja och hela 442-debatten. Jävlar vad snabbt fingrarna går till liksom tweet-knapparna. Och den går det Robert. Robert. Jag förstår inte det riktigt. för att, eh, Jag tycker ofta när Robert pratar. Han har ofta substans i mycket av det han säger. Men jag har ju ofta hållit honom som den som absolut bästa. Ja. Eh, när det gäller att analysera fotbollstaktik. Men här känns det verkligen som att jag har bara liksom brunnit till i, något, i något, någon del i hjärnan. Liksom, ja. Så att det bara liksom går direkt dit. Liksom. Ja, men det är så märkligt. Och vi har ju många gånger pratat om när vi var i Lissabon och såg på fotboll. Mm. <här> eh, och vi flög hem från Lissabon. Det var en stökig flygtur, vi kan väl säga så mycket. Men då satt vi och pratade med Robert under hela hemflyten. Och han hade väldigt mycket att kritisera kring föreningen och hade väldigt mycket substans i allting. Och... Det fanns ganska mycket att kritisera Jo, men det fanns... med Robert just också då, men Sk det han det. sa var ändå rätt Han hade rätt i allt han sa Och han såg även framåt I ett par år Saker som vi nu har sett hända Såg han redan då prata om det Jag tyckte det var väldigt intressant Så därför, Och sen dess har jag hållit Robert extra högt faktiskt. Men just den här 442 låsningen Som han har fått, jag fattar inte det Det gör mig lite förvånad Det är därför lite synd att han får det här priset Jag hoppas att han ska vara lite mer Open-minded 2019 så har vi den också helt vanliga kategorin <går> <går> <går> årets inte guldskölden. Ja. Vi kan ju ta en liten utvecklingsbåge där och, om guldskölden i största allmänhet det är ju ett ett pris när folk röstar på årets bästa journalister och poddar och grejer. Men jag tycker ju att det är ett ganska oseriöst pris så jag tar ingen större notis om det längre. Och det var ju då efter att vi kom två i den här. Som vi skiter i den totalt ju. Ja. ja. Det är helt ointressant. Ja men vi kom ju tvåa och de som vann var en humorpodd som skulle ha varit med i en helt annan kategori. Så därför så tycker vi tycker jag ju att det är pajasarier i största allmänhet. <laughs> ja, ja. Men... I årets guldsked så är Studio Allsvenskan nominerade. Och jag tycker att de på så himla många sätt inte förtjänar att få det priset. Framförallt efter intervjun de gjorde med Alex Ryssholm här för några veckor sedan. Jag var med i en diskussion om det här innan programmet skulle göras med, med en av killarna som gör podden och väldigt många tryckte på hur viktigt det var att de faktiskt var kritiska, att de ställde rätt frågor och att de inte bara liksom lät honom glida undan som man ofta har gjort i media om de här frågorna kring procents regeln och alla de här sakerna. Uh, och sen när man lyssnar på avsnittet så blir är det ju liksom ett, ett en och en halv timme långt PR-avsnitt för människan Alex Rissholm, vilken fin person han är och hur mycket han bara vill hjälpa till så att alla ska få spela fotboll. Inte en enda motfråga, bara liksom rent med hår så blir polare med. <laughs> det är så jävla svagt. Så alltså jag tycker verkligen inte att de ska få något pris. Jag är, är lite missunsam kan, kan man vara. tycka. Ja, kan Men någon som verkligen unnar att vinna nästa kategori. Är det killen som drog världens snabbaste Rogaine? Ja, men här är någon som faktiskt har ansträngt sig så jävla hårt för att få årets frisyr. Och när man bara tittar på det så fanns det en del att ta. Det fanns Johan Vilans mycket märkliga Peter Gide-hybrid. Och du var väl inne på alltså, Rodin Valentich och, och Jimitrine och de här killarna tidigt i år. Mm. Men sen så bara så smakar han in ett turvväs, Carlos Strambär, genom att typ tejpa på rastaflätet på, på, på, på, <laughs> på bara. Ja. Så de Hans växt, växt, alltså år växte så här med 800 procent över en natt bara. Ja. Jättebra sjuk, hår Sjukt gjort ja, Jag säger det Sjukt bra Rogaine Jag antar att det är det han hade ja. Ja, Fick en riktigt god äh, Rastaflät äh, frisyr Dök upp på Gamla Ullevi Och bara Vem fan är det som springer där nere ja, se, Så ska han inte se ut Ser känd, ja, se känd ut När vi ändå är inne på AIKare som beter sig jävligt illa Ska vi ta årets bortförklaring Ja Carlos har varit på alla Otrevliga ställen tydligen uh, Jag har en kategori som heter Årets bortförklaring Mm och den får Sebastian Larsson för att han gjorde ju ett för alldeles oerhört snyggt och viktigt frisparksmål hemma mot Malmö FF. Eh, springer sedan bort mot Malmö bänken. Ja, ni har ju hört det. Här. det, här, det här alla, är, alla vet, det är det här household. Är ju alla barns pojktrum. Detta. Sänka sin antagonist springa bort och skrika i skriker Slida på knäna och skrika orgar mot bänken. Eh, fick. Lite kritik efter det det blev, det blev lite liv blev Känsligt det? var det Känsligt Skrik inte horungar I tv till din motståndare Efter att du har sänkt dem Men att han då dessutom Kommer med någon Riktigt märklig bortförklaring Om att Ja men min familj satt bakom där Jag ville bara springa Och hälsa till dem Udda oh, sätt de hälsade på varandra så, <laughs> det ni tilltalar som. varandra <laughs> Okej okay. Ja då kan jag förstå Att han är lite, lite större regionell ja, Men ja det, det är en det är en hård bortförklaring att gå på alltså. Men tycker du att det var lite charmigt Det är väl kul på något sätt Att han bortförklarar sig Och ingen kan bevisa att det inte var så Jo men det är ju årets bortförklaring ja, Det kan ja, inte, inte vara på något annat ja, sätt ja, liksom. ja, jag, ja, jag tänkte att du var kritisk mot honom där Och tyckte att säg bara som det är Men jag, jag måste säga det får han ju en mer cred från mig för Sebastian Larsson så bara, jag, jag säger någonting, vad som helst bara. Så, så. <laughs> Hallå, de hör mig inte Hallå, ho, nej Kanske inte så Sungentung kızlar sing gå sing sing sing sing sing sing sing sing sing vi sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing jag tycker att Mix Diskerud var odiskutabelt den bästa spelaren i blåvitt under säsongen. Hade inte han huserat på mittfältet under början av allsvenskan så hade det vi nog inte varit allsvenskan nu. Hade han varit kvar hade vi kanske slutat åtta istället. Ja, Eller sju. <laughs> kanske, kanske. Så vi tar årets värvning då? Ja, men det får ju bli Georgi. Ja, det är ju ett när vi, när vi lyckades säkra kontrakt Det var en sån jäkla lättnad Det var nästan lika stor lättnad som när vi säkrade kontraktet Det allsvenska kontraktet mot Bromma-pojkarna Ja, vi följer ett litet Georgi Karasvili-segment här mm. Årets genombrott Nej, samma gubbe Solklart. Ja, verkligen. Det roliga är att han gör genombrottet innan vi värvar honom ja, det... Bara det säger en hel del det är Väldigt Mats Grenskt ja, så, så. <laughs> Och han har även gjort årets mål Ja, jag tycker ju att den frisparken eh, på överövertid eh, hemma mot Trelleborg som på något sätt drar in oss eh, i, i någon sorts hopp om man stannar kvar i alls eh, Tobbe ligger helt utslagen efter att ha fått någons eh, dobbar i näsan. Liksom. Mm. Det, det är den kylan som han i störst allmänhet har i de situationerna. Det är helt sjuk. Den är liksom. lite obehaglig. Den. <laughs> han, han, han, han är så jävla kall. Det, det är lite över. Det känns som att han kan slå en gubbe på käften och bara stå och titta efteråt och liksom inte ens ha fått puls. Och, och lite det är väl det vi gillar med en striker som verkligen bara går in och trycker och smäller. Ja. Och så det jävla tillslaget. Jag kan prata vi skulle kunna ha en podd bara om Georgi Karagashvili. Årets Georgi. Ja. Eh, årets framtidshopp. Ja, men börja du. Ja, men vi har ju en ung anfallare som har visat klass i slutet och faktiskt gjort lite mål och börjat sticka ut. Det är Georgi Karasvili. Ja, han kvalificerar ju också där på något sätt. Det får man ju säga Men jag tycker att Benjamin Nygren såklart är mm. något som ger lite hopp om livet i alla fall. Mm. Det är bra. Jag tycker även, jag tror inte vi har sett det bästa av Sargon Abraham Jag tror definitivt inte vi har sett det bästa av Patrik Karlsson Lagemyr. Om man tar till exempel då hans match mot Malmö Hemma där han vid Är det tre stycken framspelningar i första halvlek som är direkta framspelningar som, till avslut Som bör leda till mål till ja. de, de ska sitta liksom Framförallt August Erlingmarks första skott som har råkat skjuta ihjäl någon på sektion P <laughs> Synd. Det är typisk synd när man går på fotboll och dör. Att det inte blir mål med det. Ja, ja, ja, det är också synd. Årets insats kommer vi till sen. Och här har jag fan inte skrivit någonting. För jag kommer inte riktigt ihåg någon sån riktigt. Eh, någon insats som liksom stack ut så här. Något speciellt som man kan liksom ta med sig och tänka att det här var en bra prestation Har du något så... Det finns ju en sekvens som sticker ut väldigt mycket och det är ju, det var faktiskt alltid Blovits betygssystem som var först med att uppmärksamma detta. Men Oldub Jensen då, när han tar sitt tredje gula, nu djungår den borta och blir avstängd <laughs> mot Malmö hemma, att det var hans enskilt bästa insats i 70-årströjan det kan man tycka men jag måste säga att det är kanske årets insats den som stack ut mest <går> och betygsättningen var ja, han också, fick ju också bästa några... betyg <går> märklig session ja, i i blåvit ålderbjörn vi ser inte ålderbjörn i blåvit mer nej årets inhop tog bäst i mot malmö FF <går> <går> Emma <går> Oh. Ja. Det var bättre när sella fick ta sin sista fryspark Jävlar, stapp, steloperad Staplade han omkring där i, i, I dryga åtta minuter Det Tobbe. var väldigt, väldigt synd om Tobbe var det ja, det, det, var, var det var inte Ett värdigt avslut på en väldigt lång Och fin karriär, ja, så men kan man säga. Nu skulle vi ha ett inhopp som stack ut där Och det ja. gjorde ju det Han, han hade det. någon riktigt krystad som Han drog i muren och sen skulle ta det tur Och sköt Sköt el en person på J istället. Ja, ja, nu får du hälla upp bärs istället, Tommy. Mm. Det kommer han göra med glädje. Är nästa kategori årets tårar? Ja, det blir väl inget snack om att det är Emil Salomonssons när liksom letten trillade ner att nu har jag spelat min sista match i, mm. i tröjan. Det var både sorgligt fint och alla känslor på en och samma gång som... Per Gessler brukar säga. Precis. Årets What the fuck. Också en helt vanlig kategori, en sån här årlig sammanställning. Ja, men ibland så måste man liksom specialdesigna kategorier för att det har varit så jävla märkliga saker. Eh, årets What the fuck. Jag går till Mikael Ingebrigtsen. Och det är inte på grund av de brillorna han hade när vi var på LS och gästade dem och höll lite låda. De här sjukligt snabba jävla ninja solglasögonen. Var inte heller för den här sjukligt stora fisken som man håller på en av sina Instagrambilder. Den kanske inte är så stor egentligen, för Mikael är ganska liten. Ja, Det var så. är kanske en helt vanlig jävla abborre. <laughs> Mediokerfisk. Ja, Svintråkig jävla norsk fisk. Men hela... Sessionen Mikael Ingebritt i IF Göteborg Är ett stort jävla frågetecken ja, det Men Det är ett stort underbetyg såklart hela grejen. Vi köper honom för en stor summa pengar Vi säljer tillbaka honom för en väldigt lite mindre pengar Och han får typ nöjda, noll speltid Alla är nöjda utom Ingebritts jävla farsa Som är ute och vevar på Twitter Som typ heter sån kill. Han bor så långt upp Norr, så han vet att jag kan skriva vad som helst för det är ingen som kommer åt mig här uppe ja, Varje gång han får mobiltäckning Så skriver han något dumt på Twitter Ja, ja visst, kan inte jaga Björn Ja, ja det var märkligt ja, ja. Årets what the fuck nummer två är ju då Christer Ingebrigtsen som är Ingebrigts pappa För allmänt dåligt beteende Ja och nästa kategori Den är gränsa till den här Det kan ju vara så att jag gjorde två Årets frågetecken mm. mina Fan för jävla var det kändes rätt, och jävla var det... Liksom Kraschlanda, ja, det är det, väl fel att säga, men det blev inte alls som någon hade trott. Ja, men det, samtidigt blev det ju lite det. Det, är det som är så märkligt med just honom är att det, det har inte funkat liksom i tidigare klubbar för honom heller. Och så tänker man att nu kommer han till 70 och då ska allting funka. Lite som alla bajare tänker med Nikola Juric att nu så här, han är hemma nu. Han är i sin sjuttonde klubb och helt plötsligt nu han älskar, älskar oss. han oss. Liksom. Så här, lite samma är det med min och, och våra... Alltså våra så blinda som vi kan vara som supportrar ja, men Det är men... mycket, mycket så här, behovet Av den här kreativa spelaren I kombination med hur det faktiskt såg ut På, på försäsongsmatcherna gjorde att man kände att jävla, det här kan bli bra Ja men det är ju just det att när man ser honom tidigt Under säsongen så ser man Shit det här kommer bli en av våra nyckelspelare Vi kommer bygga vårat spel kring mina Fan Till att han dyker upp så här i sjuttionde minuten Några matcher då och då Ja, och, och så här lite märklig attityd mot, eh, vad heter de, hur mötte de i kuppen? Det där är division 4-3-2-gänget, ja. Ja, och ramska tröjor. Ja. Nu, nu har jag pratat med några spelare från mm. den matchen, för han blir väldigt arg när han blir utbytt, kastar sin ben, benskyddstejp mitt på planen, vilket var väldigt synligt eftersom det var en ganska torftig konstgräsplan att spela på. Ja, vad var det Hesle Holm? <laughs> det kommer få skit för. Skit i vad det var Rätta mig om jag har fel det, Ni behöver inte rätta Jocke. Det var en jävla kuppmatch mot något B-gäng Hela grejen var i alla fall Jag har pratat med spelare från den här matchen Så att ingen ville spela För de var så jävla taggade i motståndelaget Och ville bara klippa alla uh -huh. Så ingen ville utfalla såg skaderisken Lite som när Niklas Berkrodt skadade sig Mot det här fängelselaget uppe i Stockholm Från division 4 Långholme, ja, ja. Såg jag den matchen på plats det var för att du bodde i Stockholm. Försök oh. inte att ta en massa credpoäng här nu för att du var i Stockholm. Men mm, Det blir inte mindre sant för det. Det lät ju som att du det verkligen ansträngt dig. Vad du gjorde var att du gick utanför dörren. Jag var på Grimstad. Då. Jaha, det kan det ha varit. Det var väl den matchen som Långholmen supportrar sprang efter linjedomaren och hängde liksom med honom nere på läktaren. Vilket sen har visat sig jättemycket Youtube-klipp där folk För Det här är också sämre i podd än vad det är på Youtube där. Sök som du ska typ, försöka med här nu Sök ja. på typ Following men Eller någonting på Twitter eh, På Youtube heter det Det går dåligt Men jag är trött så. <laughs> Årets och det skulle jag behöva Ett här och nu som kan byta ut mig Så jag får åka hem och sova Ja, men jag måste ändå ge lite upprättelse till Amin För att i slutet av säsongen När vi har det är väldigt svårt Så Lyckas han komma in och göra rätt mycket skillnad och rätt mycket poängskillnad framförallt. allt. Han eh, orsakar straffar. Eh, det låter alltid som om han har dött på sig en straff när man säger så. Vad, vad ska man säga? Nej, men orsakar, fixar straffar. Fixar straffar, ja. Mycket ja, bra. Ja. Nu var du på hugget. Ja, ja har det. du pignat till lite ja, <laughs> lite grann. Ha det. Eh, och han slår inlägg och frisparkar som leder fram till mål. Så att det är ganska mycket produktion på kort tid i de ja, inhoppen. Ja, men framförallt så det som skiljer hans inhopp eh, när man byter ut någon är att ofta mm. har en person spelat så har man spelat ganska ett Passiv men passningsorienterad fotboll som Man är ganska statisk och försöker passa Sen tar han en ny löpning Medan Amin kunde hålla i bollen 3, 4, 5 tillslag Försöka göra en gubbe och sen passa Och då frigör man ganska mycket yta Och det är en sån grej som han är skitbra på att göra Väldigt duktig på att driva med boll Och får man någon som helst helt driva När man har haft en trött spelare som man byter ut Som egentligen bara har passat och stuckit Så blir det ganska stor skillnad Och där är han ett jävla supersubb och det hade ju varit så jävla trevligt om vi hade kunnat utnyttja det mer i spelet nästa år. Mm. Då har vi en liten specialkategori igen, presenterad av Falis. det <laughs> du har ett snack på, påse, eller? Ja, precis. Det är kul i uttryck. Ja. Men det går ju till poja. Mm. För att säga vad man vill, men Prata, det kan en kille ja, men Det går väl alltså, ganska gemensamt För Blåvits tre senaste tränare Är att alla är väldigt skickliga retoriker mm. Jag tror det är både på gott och ont Jag tror ju till exempel att de två senaste Eller framförallt den näst senaste Köpte sig väldigt mycket tid Genom att vara väldigt skicklig på att sälja På väldigt mycket folk som inte hade någon form av koll på fotboll Men de är bra säljare helt enkelt ja. Har de klarat sig på mediamarkt? Ja, ja. Det. men Jag tror på riktigt Till exempel att Jörgen Lennartsson Köpte sig mycket tid upp i styrelserummet Genom att vara väldigt skicklig på att säga Hur han ville göra, vad han ville förändra Och så satt ingen riktigt där med kompetens Som kunde ifrågasätta Och jag är också helt säker på att det var därför man valde att tänka Kenneth Andersson i nästa skede i styrelsen För att man skulle ha lite sportslig kompetens Och är lite rädd för att det kan bli Samma med poja, men jag håller fortfarande Mina kort på honom så att det ska funka Lite mer oskön, säljstilade Jörgen. Lite mer häst, ja. lite, lite, lite så här från Åben, du vet inte vad du pratar om, stil. Så. Jag bor i det i backastilen. Det är en del av Hissingen, jag är gangster. Ja. Var det, ja, ja. Det, Okej, var så, det var så han sa. Vi släpper det. Men, men, men, men på samma sätt, fast kanske med en lite vänligare approach, så köper jag sig givetvis pojartid genom att säga rätt saker. Årets smeknamn. Och då, då är det en lookalike till Boja som tar hem. <laughs> är det, det, det kebabkalle som vinner? Ja, det är ju det är så, det är så ja. bra. Ja, det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Det, det, det är också lite oklart. Det, det, det, det är ganska osnyggt. Vi släpper det där, va? vi bara går vidare. Andre Kalle säger det som har det. Om ja, jag har missat det nu ja. då. Ja. Nästa då. Årets resmål. Det måste ju vara Hawaii. Ja. <laughs> Och, no further information. Även, är även det? årets pizza, om någon undrar. Ja, Mm. Och nästa är också en specialkategori, va? Ja. Senast vi hade den här kategorin, och det var du och jag hemma i millennieskiftet en fest. Då var det Samaras som vann. Men nu är det en ny person, precis. <här> eh, årets grek. Eh, det blir ju då Jannis Anestis. Vi fan förmögna att ha en grek ja, i klubben, lilla ja. Det, det jag. Det är riktigt bra, det känns bra. Han vet också hur man såhär, vinner på passiv fotboll. Precis som Grekland gjorde i m 24 Aha, och det kan ju inte heller nog poängteras många gånger. Liksom. För många gånger. Jag vet inte vad jag säger. Hur jävla farlig han ser ut. Han ser riktigt... ja ja, det är en MMA-fighter. Årets järnsläpp då, vem får det? Ja, det blir ju Kristoffer Daggrasa mot Peking borta. Mm. Jag behöver inte prata med om det. Va? Årets hemvändare då? Ja. Fick vi någon? Ja, vi fick väl Robin Söder. Ja. Men jag tycker att Något som sticker ut ännu mer Det är väl, väl Markus Deglunds återkomst I Söderstadion Han kommer hem som kung nu Efter att ha säkrat tre poäng Ja, ja. säkrat det ja. Är vi elaka här nu? Eller? Nej. Nej, men jag vill påstå att Deglund var högst delaktig I Hammarby's Europa-jakt ja, Men han misslyckades ändå de Han misslyckades ändå Trots att han verkligen ansträngde sig Ja, årets katt, katten Snow. Ja. Så är det ju. Årets fester. Ja, det blir ju festen. Festen som vi hade, Den var bra. Ja. Visst blir det en festen 2019. Ja, gud ja. Kanske en annan lokal. Ja, men, <laughs> ja, men så, så får det väl bli. Ja. Ni, ni ska vara oerhört välkomna till eh, restaurang Gollibeidal när vi väl öppnar. Efter sju svåra år som vi kommer ha nu på tre månader. Det är mycket nu. Det, är du trött. Det, nej men det är, om, om ni bara visste. Det ringer folk, brandskyddsmyndigheter och sånt och börjar ringa nu. Och ifrå, det är så mycket ifrågasättande. Samtidigt som folk är så jävla fina och försöker boka bord till AFC <laughs> borta. <laughs> liksom vi, vi, vi får återkomma lite hur vi löser AFC borta. Vi har fått ungefär 5000 bokningsförfrågningar till den matchen. Det, det är lite Titans. vi har inte öppnat bokningssystemet men vi lovar att återkomma när det <går> när vi är där så att säga Ska vi avsluta hela podden då med årets låt eller? Ja men det vore väl på sin plats Är det någon låt som du tycker att du har spelat extra många gånger? Ja, den här <går> Dag, du brukar röja så. Det var i val Vi börjar som sist och det vilt Och folket på klubben börjar sjunga en hit Wow, så var tjott som slut Sköljer ner med en flaska kryg från 87 Spruta sprutar champagne och knyter kontakter Så skakar det till så du bryter nacken Veva i tak till det vi har sagt För det är tre idioter som spelar i natt Jag har champagne här och sprit och vin I min champagne färgade limousin Jag kostar ja, Pengar gör ju ingen lycklig Vi jag gråter hellre än Porsche en så. Pang, pang, för FFL så Pang, pang, så det är fäst ikväll Tillbaka igen efter mer än ett år Under barn sjunga folken och er igår Pang, pang, det kändes best igen Pang, pang, höj din decibel Det är klart att det blir fett drag ikväll När förstörda uh. för livet är tillbaks igen Sjuter av och i låter pang, pang På Sture plan när vi dricker champagne jag Kommer att slänga lakan på servitvisen Klagar inte på krediten när jag vaknar i sviten Skakar av mig lite, skämt och men Jag är styrd i korken som en 15 litare. Kommer och kasta kortet på nästan För mitt liv är säkrat inte som en dålig Nu Och då står ni ball När jag glider med Benji Kortet är svart men limousinen är kremvit Runt med små som Thomas Kvick En riktigt hård player som Loda Chris Bara shake your ass Som i fade to black cash som Damon Dash Ni är sjuka som finansslutar Du har en ölmage, jag är en kristanskula Pang, pang för FFL Pang, pang för det FS ikväll Tillbaka igen efter mer än ett år under sjuka pojken och er igår Bang, oh, bang, känn speciellt. späst so. igen Bang, höj din decibel Det är klart att det blir fett drag ikväll Förstörda, för livet är tillbaka igen. Sjuka baking lider, så det är dags att fästa vid. Vår punkt i flaska se till att sveta till. Blåsa 60 min när jag flashar på kvällen. Det viktigaste är att vara värsta på stället Stora flasker aldrig alkohol. Fredrik i 50-50, krusalle, -50, plastik. Tidig vad Vill du boka FFL, släng upp 20 lappar av Kanske är det du som passar just i natt Länga en pussikat som har en Gucci-happ Och vill du ha ett bra klipp så tar det gratis Hur man langar damer i en Maserati För inget funkar bättre än 20 kristallan Du har dina kläder från Kostym National Vi river stället så kom fram till scen Från Visby och Båstad till Sandtrofé Så pang, pang för FFL Så pang, pang för kväll. Tillbaka igen efter mer än ett år Under varmt sjuka porken och er igår hang pang, kändes bäst igen Fang, pang, din decibel Det är klart att det blir ett drag ikväll När förstörda för livet är tillbaks igen